No a teď přichází část vysvětlení hm, toho základu, který jsme se učili, hm, že darma je jedna mysl hm, a ta darma musí mít význam a ten význam je, že ta mysl má velký velkou podstatu, hm? velké obrazy nebo vlastnosti, nebo charakteristiky, no a velké, velké funkce. Hm? No a ty jsou vlastní, protože to, co se vyjeví, je vlastní hm? ty mysli. Nemůže se o ty mysli oddělit. Hm? Proto ta darma a význam, též se to, co je darma, to musí mít význam. A ten význam se vyjeví právě v tom, co se nějak pojmout dá, ne v tom, co se pojmout nedá. Hm? To je celkem jasný, ne? Význam se jenom může vyjevit v tom, co se pojmout dá. A to, co se pojmout dá, o tom se dá mluvit, že to má eh, eh, něco vlastního. To, co se pojmout nedá, no to nic vlastního nemá. Hm? A ta, teď je důležité vysvětlení, Že na základě té jedné mysli, která je darma, máme dvě parjája nebo men v čínštině. Men to, je, to znamená metódy, to znamená aspekty, to znamená plno věcí. Tady se asi nejlíp hodí aspekty. Ta jedna mysl má dva aspekty, a to je aspekt mysli jakožto takovost a aspekt mysli, která vystává a zaniká. A takovost nemůže vznikat a nemůže zanikat, protože takovost je něco, co tam je, ale nikdy se to nenarodilo jako takový. Protože všechno je takovost. A to, co je všechno, to se nemůže narodit. No proto ty první překladatelé tohoto traktátu, to si to spojili s Bohem. Ha? Ale eh, přesto je, to, je tam podobnost, ale ne, ne, nedá se říct, že je to stejný, není to ani stejný, ani úplně rozdílný, no a jsme tam. Hm? <laughs> Čili tato mysl má aspekt nedualistický takovosti, což je vlastně Nedualistická nirvána, velká nirvána. V této tradici se rozlišuje velká nirvána, malá nirvána. Velká nirvána je pravý opak. To je něco, co je stálýho, co je slast a co je skutečný já. K tomu buddhismus nakonec taky dojde. Ale Lankavatára Sutra vysvětluje, že to je proto, aby brahmáni, který jsou nositelé vzdělání, aby pochopili výhody buddhismu, to musí, buddhismus nemůže být, pokud není pochopení, hlubší pochopení toho zhouvislýho vznikání, který Buddha objevil pod stromem Probuzení. V všechny tradice souhlasí i tato tradice. Ale to. Probuzení je vlastní vlastnost mysli, kterou my díky svý, svému zaslepení nevidíme. No, a takže jsou ty dva aspekty. Tyto dva aspekty, každý zvlášť, to je důležité pochopit, každý zvlášť, obsahují všechny fenomény, všechny darmy. Tyto aspekty, každý zvlášť, obsahují všechny fenomény, všechny darmy. Když vidíme... Hm? tu velkou nirvánu, zároveň vidíme všechny darmy, to je obsah vševědomí. Ta budhova, to jsme měli na začátku, budhovství znamená právě ta univerzální moudrost, která vychází z poznání podstaty, té álaji. To přijde všechno. Takže každý zvlášť obsahují všechny fenomény. Co to znamená? Že tyto dva aspekty mysli se od sebe nedají oddělit. Velice důležité. Ten aspekt, mysli jako velká nirvána a ten aspekt mysli jako přechodnost se od sebe nedá oddělit. Hm? To je základní téze takzvané velké moudrosti. Hm? Mahá a Teď každý den recitujeme sůtou srdce. To je vlastně ten výcud této moudrosti ve zkratce. Všechno je prázdnota. Formy není nic jiného než prázdnota. Mysl není nic jiného než prázdnota. No a kromě těch forem a myslí my nemáme nic. Ale z hlediska terwány, když, když nirwána je v opozici vůči samsáhe, vůči tomu, co se stále mění, ale zde jsou obě tyto složky obsaženy v té jedné mysli. A ta jedna mysl, to je ta skutečná podstata té mysli, no to, to je ta eh, takovost. Podobně jako zrcadlo, ta jedna mysl odráží, na nic se nelepí, hm? ale my, že bereme ten odraz jako něco, co tam skutečně je, no tak my se lepíme, hm? nebo nelepíme, lepíme. <tějí> No, a teď kon, proto si musíme vytvořit něco, co je lepšího a na co se lepit nedáno. a to je ta čistá země. No. Mahajána je učení čisté země. Ten teď kon vysvětluje, ten to nemusíme slovo po slovu překládat, protože to je dlouhý, vysvětluje ten aspekt mysli jakožto takovost. Hm? Jakožto to, co se nemění. Hm? Takovost se měnit nemůže, protože všechno. Hm? To, co všecko obsahuje, to se měnit nemůže. A to je podkladem k tomu, aby tam bylo všecko to, co se mění. Jiný přístup, ten dává smysl? To znamená v podstatě, že ta, ta podstata mysli nevzniká a nezaniká A všechny hm, fenomény pouze a jen hm, jsou na základě eh, falešného, eh, falešných rozlišujících myslí. Hm? Wang njen. Hm? Když eh, se budete učit eh, v Japonsku, to, to je první věc, co se makumózo, hm? wu je. nedělej si iluze. To je zen. No a my žijeme v iluzích, protože věříme, že ta rozlišující mysl rozlišuje něco, co tam opravdu je. Ale co tam je, to jsou ty obrazy mysli. A ty obrazy mysli my vytváříme podle těch konceptů, který máme tak Mucou má svý koncepty. A kde je garantovaný, že jsou horší než ty naše koncepty? To je čínská filozofie. Tady coping má rád Johnson. To je základ poznat, jak falešný. To, na ta naše malá mysl je. No a ta malá mysl je všecko založené na tom iluzorním myšlení, hm? který se drží těch eh, konceptů a nechápe, že toho, čeho se držíme, není realita, ale to jsou koncepty, které si o té realitě tvoříme. Hm? To je čita mátrata. A ty koncepty, které si O té realitě tvoříme, hm? jsou obsahem našeho poznání souvislého vznikání. Ale souvislé vznikání e, e, není závislé, ne, ne, nepotřebuje ty koncepty. Jestliže od ní oddělíme ty koncepty, no, tak můžeme poznat tu skutečnou realitu. Takže máš tři úrovně reality. Úroveň reality, reality daný na těch konceptech, na těch slovech. Úroveň reality daná na zkušenosti, která v našem případě je definovaná těma koncepty, těmi slovy. No a pak realita, skutečná realita, která žádný ty, ty slova a koncepty nepotřebuje. Jestliže opustíme to myšlení, hm? myšlení se zde nazývá shin to znamená vzpomínky mysli doslova, hm? obrazy mysli, vzpomínání, vyvolávání obrazů, hm? no tak získáme to, co se zde nazývá skutečná vlastnost všech fenoménů. Takovost. Jestliže opustíme vzpomínky mysli, obrazy mysli, no tak jsme v takovosti. A ta takovost, to je šang to je skutečný obraz veškerých fenoménů. A proto všechny fenomény od samého počátku nemají... Eh, obraz, který se dá pojmout slovy. Hm? Slovy je jako prývěsek, jako slepý strevo. <laughs> hm? Prývěsek na realitu. Hm? Bez kterého se můžeme bez jakýchkoliv, pokud máme štěstí, tak se ho můžeme zbavit, aniž by nás to nějak ovlivnilo. Hm? Jestliže opustíme... Hm? obrazy dané, založené na slovech a na hláskách. Hm? Hav-hav. Mňau-mňau. Hm? Jestliže opustíme veškeré obrazy, které mysl může pojmout, hm? no, tak vnímáme všechno jako rovnoměrné. Hm? No a to, to ta rovnoměrnost hm, se nemění, pokud nemyslíme. Hm. Když začneme myslet, tak se ta rovnoměrnost začne změnit. Hm. Proto ty tibetěni a tak, ty studují dlouhou, dlouhou dobu ty myšlení budhy. Hm. Budha nepotřebuje žádnou pozornost, Budha nepotřebuje žádné Žádnou aplikaci tu vytárka, vyčára, to, co vede naší mysl k objektu, hrubou sílu poznání objektu a jemnou sílu poznání objektu, která udržuje mysl u toho objektu. Buddha všechno tohle nepotřebuje a naše meditace je na tom založená. A jak toho Buddha dosáhl, že proměnil hm, tu áláju v, v, v poznání v moudrost velkého zrcadna. Pak to individuální vědomí, to přichází v této tý tradici, to je důležité, se stane moudrost stejnosti. Hm. Hm. Pak to mentální vědomí šestý vědomí v této tradici osm vědomí se stane co krásné nazírání na tom je založený celý ty tantrické tradice krásné nazírání mentální vědomí se stane krásným nazíráním. no a těch pět smyslů se stane všechno, co si přeješ, bude uděláno. Všechno na základě toho jednoho zrcadla. Hm? Čili eh, úspěch v meditaci znamená hm? přeměnu všech hm? forem poznání v moudrost. Na v této tradici máme Poznání na základě to, ty vědomí, které bydlí ve světě, které dává našemu tělu a mysli v něm kontinuitu, hm? vědomí individuality hm? jako něčeho rozlišného, to je založený na poznání ty, eh, toho, toho základního vědomí jako něco, co nám patří. No a pak šest smyslů, které jsou ovládány tím mentálním vědomím. Když nemáme mentální vědomí, nic neslyšíme, nic nevidíme a tak dále. Hm? Čili toto vysvětluje nic jiného, než proces hm? proměny nebo revoluce, mysli v moudrost. No a tu, myslí, která, tu, tu mysl, která e, e, je podkladem, hm? a která se věruje v tom momentě, když nemyslíme, hm? Na tu mysli, to se nedá chytit, ale též se nedá rozbít to, že tam je. To je podobně jako Bůh. Ten se nedá ani dokázat, ani popřít. Je to tak? Kdo chce Boha dokázat, no ten to nemá lehký. A kdo chce Boha popřít, to je ještě větší blbost. No a tak si vyber. A protože i všechny tyhle ty druhé mysli, které máme, to základ vědomí, vědomí, individuality, mentální vědomí a smyslový vědomí. Všechno tohle je pouze a jen jedna mysl. A proto se to jmenuje takovost. A všecko co můžeme vysvětlit, jsou pouze iluzorní slova, které nemají žádný Žádnou realitu sami o sobě. Jo? To, jestliže řekneme stůl, nebo řekneme stol, nebo řekneme tyš, nebo table, ty slova nemají žádnou realitu sami o sobě. No a, a nedají ty ty skutečné objekty, ta takovost se, se nedá poznat na základě iluzorního myšlení. A to, čemu se říká takovost, to nemá žádný obraz. A dá se jedině pochopit tím, že Popřeme ty slova, který, <laughs> který o tom mluví. Tedy ty koncepty, který to chtějí chytit. To je madjamika. To znamená, že ani existuje, ani neexistuje, ani existuje všechny alternativy uchopování. Nedávají smysl. No a ta realita, jako je, jaký chápeme, se buď zrodila sama od sebe, to nedává smysl, zrodila se od něčeho jiného, to taky nedává smysl. Zrodila se jak ze sebe, tak i od jiného, to taky dohromady, to taky nedává smysl. No a zrodila se bez príčin a bez důvodu, to taky nedává smysl. Co je to za realitu? Takovost. No a v této tradici, ta takovost je podstata všechno, co vnímáme, chápeme, cítíme, má jenom jednu podstatu, no a to je ta podstata mysli samotná, od ní se to nedá oddělit. Jo? V původním buddhismu nikdy nirvana není prezentovaná jako mysl. Hm? v této tradici není prezentovaná jako mysl, ale jako mysl, která je nad mysl. <laughs> A to je Zen. Chan, to je. Chan znamená Diana. To je ten. A Diana znamená ten bezprostřední, to bezprostřední poznání. A v tom bezprostředním poznání to prostě ty slova nedávají žádný smysl. No a tež to, čemu se říká ta skutečná podstata mysli, čili ta takovost, se nedá nijakým způsobem tež osnovovat na něčem. Jo? Protože všechny fenomény jsou právě ta takovost. To, co dělá všechny fenomény, to fenomény, se nedá osnovovat na něčem. A proto je třeba poznat, přímým poznání, že všechny fenomény my nemůžeme popsat, nemůžeme vysvětlit, nemůžeme myslit hm? a proto se jmenují takovost. A to by pro dnešek stačilo. Hm? Eh. Nebo ještě máme. Eh. To by stačilo. Hm. Zítra můžeme, pak přichází otázka, jestliže se věci tak mají, jak se k té takovosti eh, můžeme přiblížit a jak můžeme dosáhnout. Hm? No a to se dozvíme zítra. Hm? A můžete si to zatím rozmyslet.